Bismillahir Rahmanir Rahim Merhametli ve rahimli Allah'ım adıyla. Alif Lam Mim Alif Lam Mim Əxəsibən nasu ən yütrəkü ən yəqulü əmənna İnsanlar elə güman edirlər ki, təkcə iman gətirdik demələri ilə onlardan əl çəkiləcək və onlar imtihan edilməyəcəklər. Və laqad fatanna llezina min qablihim falyalimen anallahu llezina sadiquu və lyalimen nalkazibin Biz onlardan öncəkiləri də sınaqdan keçirmişdik. Sözsüz ki Allah doğru danışanları da yalançıları da aşkara çıxardacaqdır. Əm hasibəlləzīn yaʿmalūna-s-siyyāti en yasbiqūna sə-əmā yaḥkumūn. Bəlkə yaramaz işlərə yol verənlər bizdən gizlənib özlərini xilas edəcəklərini zənn edirlər. Onlar Nə yarıtmaz düşüncələrə dalırlar. Mən kənə yərgul qallahi fa in ajlalallahi lat wa huwas semiul aliim Kim Allahla qarşılaşacağına ümid bəsləyirsə, qoy bilsin ki Allah'ın müeyyenleştirdiği zaman hükmün gelecektir. O eşidendir bilendir. Ve Cihad eden mehs öz hayrı naminə cihad edər. Allahım alemlere qətiyyən ehtiyacı yoxdur. Vallazina amanu ve amilussalihati lanukaffiranna anhum seyyatihim wa lanecziyannahum wa lanecziyannahum ahsanallazikanu ya'malun. İman gətirərək yaxşı əməl işlədənlərin əlbəttə ki, təksirlərindən keçərik və onları etdikləri əməllərdən daha üstün olanı ilə mükafatlandırarıq. Və vəssaynəl insana bi vəlidəyhi xüsnə. وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم <تَعْمَلُون> biz insana valideynləri ilə gözəl davranmağı buyurduq Əgər onlar bilmədiyim bir şeyi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 İman gətirib, yaxşı işlər görənləri əməli salihlərə qoğuşduracaq. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا اُوذِيَ فِاللَّهِ جَعْلَ فِتْنَةً نَّاسِ فإِذَا أُذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةًَ النَّاسِكَ عَذا بِاللَّهِ وَلَئِ جَ أَنَصُِّْر الروَبِّكَ لَ يَقولُولٌلََقولُولٌ النَّ إِ كُا Allahu BİƏĞLƏMƏ BİMƏ Fİ SUDURİL ƏLƏMİN İnsanlar arasında Allaha iman gətirdik deyənlər də vardır amma Allah yolunda əziyyətə məruz qaldıqda insanların fitnəsini Allahın əzabi ilə eyni tuturlar Əgər Rəbbindən bir zəfər gəlmiş olsa mütləq Biz də de sizinləyik deyərlər. məyər Allah yaradılmışların kökslərində olanları ən yaxşı bilən deyilmi? O le ya'lama nallahu lzina Allah iman gətirənləri də münafiqləri də aşkar edəcəkdir. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا وَمَا هُم من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون كافرler bizim yolumuzla gedin. Günahlarınızı öz üstümüzə götürək deyillər. Halbuki onların heç biri heç kimin günahının altına girən deyildir. Şübhəsiz ki, onlar yalançıdılar. və yahmilun afqalahum və afqalən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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ بِذْنُهُ ÖZ GÖVMÜNƏ PEYĞƏMBƏR GÖNDƏRDİK O, min ildən əlli il az bir müddət ərzində onların arasında qaldı. Tufan onları zülm etdikləri zaman yaxaladı. Biz onu və cəmidə olanları xilas edib, Bu möcüzə ilə aləmlərə ibrət dərsi verdik. Wa İbrahim iz qala li qawmihi ibudullahə wettequ. Zalikum khayrun lakum in kuntum İbrahimi de xatırla. Bir zaman o öz qövminə Allah'a ibadət edin. Ve ondan korkun. Hiç bilirsiniz mə bu sizin üçün nə qadər xeyirlidir? İnnəmə te'budûnə min dünilləhi evfənen və tehlukûnə ifkət. İNNƏLLƏZİNƏ TƏABUDUNA MİN DÜNİLLƏHİ LƏYƏMLİKUNA LƏKUM RİZQAN FƏBATEĞU İNDƏLLƏHİ RİZQA VƏ ABUDUHU VƏ ŞKÜRÜLƏH İLƏYİHİ TURCƏUN Siz Allahı qoyub ancaq bütlərə ibadət edir və yalan uydurursunuz. Şübhəsiz ki, Allahdan başqa ibadət etdikləriniz sizə ruzi verməyə qadir deyirlər. Elə isə ruzini Allahdan dileyin, ona ibadət edin və ona şükür edin. Siz ancaq ona qaytarılacaqsınız. وَاِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ilələlə ol mu Əyə onu yalançı hesab etsəniz bilinki sizdən əvvəlki xallar öz peyqəmmbərlərini yalançı saymışlar Peyxəmmbbərin vəzifəsi isə Saəə ularaq dini anlaşıqlı təzdə təblid etməkdir Əwəlləm yəra u keyf yebdiu llahu l-xalq thumma yu'idu onlar Allahın məxluqatı əvvəlcə necə yaratdığını, sonra da onları yenidən yaradacağını görmürlərmi? Həqiqətən də bu Allah üçün asandır. Ulsiru fil ardi fanzuru kayfa bada al khalq thumma Allah yunshi'un nasha'atal akhirah deki yer dolaşın və Allahın məxluqatı ilk dəfə necə yaratdığına bakın. Sonra Allah ölüləri dirildəcəkdir. Allah hər şeyə qadirdir. Yu'azzibu men yasha ve yerhamu men yasha O, istədiyinə əzab verir, istədiyinə də rəhmdir. Siz yalnız ona qaytarılacaqsınız. O bi mu'cizina fil ardi və la fis sama və malakum min Siz nə yerdə nə də göydə ondan gizlənib yaxı qurtara bilməyəcəksiniz. Allahdan başqa sizin nə bir himayədarınız, nə də bir yardımcınız olacaq. Vəl-ləzīnə kəfəru bi əyətilləhi və liqaihi ələəikə yəisü min rəhməti və ələəik <Sessizlik> و اولائك لهم mərhəmətimdən ümidlərini kəsənlər Allahın ayələrini və onunla qarşılaşacaqlarını inkar edənlərdir. Elə onlar üçün ağrılı acılı bir əzab vardır. فما كان جواب قومه qətləyin və ya yandırın, Allah onu oddan qurtaracaq. Şübhəsiz ki, bu, iman gətirən cavabı isə yalnız ya onu öldürün, ya da yandırın demələr oldu. Lakin Allah onu oddan qorudu Doğrudan da bunda mömin adamlar üçün mənimsəməli bir ibrət vardır. Qal innə mättəxəztum min dūni llāhi awsānan məwaddə beynikum ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ Siz aranızda ancak dünya həyatına bəslədiyiniz vurğunluğa görə Allahı qoyub bütlərə pərəstiş etdiniz. Sonra isə qiyamət günü bir-birinizi kafir adlandırıb lənətləyəcəksiniz. Sığınacağınız od olacaqdır. Sizə yardım edə bilən kəslər də tapa bilməyəcəksiniz. Fə وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Lut ona iman getirdi. İbrahim dedi, Mən Rəbbimin yanına hicrət edirəm. Həqiqətən O qüdrətlidir, müdriktir. Wa لَهُ habna lahu Ishaqa wa Ya'quba wa ja'alna fi dhurriyyatihin nubuwata wal kitaba wa atainahu ajrahu fi dunya wa innahu fil akhirati ve Yakub'u bağışladı Onun nəslinə peyğəmbərlik və kitab verdik, dünyada onun mükafatını verdik. Şübhəsiz ki, o, axirətdə əməli salihlərdən olacaqdır. وَلُوتًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ da xatırlar. Bir zaman o öz qövmüne belə demişdi. Doğrudan da siz özünüzdən əvvəlki âləmlerde heç kəsin etmediyi İranc bir iş tutursunuz. Əinnəkum latətunərrəcələ vətəqətəunu əsəbila vətətunə fi nədikumülmünkar. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ Həqiqətən, siz kişilərin yanına şəhvətlə gedir, yol kəsir və məclislərinizdə bir-birinizlə murdar işlər görürsünüz? Qövmünün cevabı isə ancaq, əgər doğru danışanlardan sansa, bizə Allah'ım əzabını gətir demələr oldu. Qala Rabbin surni əl qawm il-mufsidin. Lut dedi, ey Rabbim, fitnəfəsat törədən qövmün əleyhinə mənə kömək et. Və ləmmə Truuluna ibrahimə bil boşranan qolu q immma mühqu əhli hədihin qorya İmma əhləhə kənuvaliimi. Elçilərimiz İbrahimə müjdə gətirdikləri zaman dedilər. Biz bu şəhərin sakinlərini məhv edəcəyik. Həqiqətən oranın sakinləri zalımlardır. Qalə inna fiha lutan qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunjiya-nnuhu wa ehlehuhu illa imra'atuhu kanat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 Biz günah emeller tör ettiklerine göre bu şehrin sakinlerinin üstüne göyden bir azab indirecek. Hakikaten biz düşünen adamlar üçün o şehirden Açıq aydın bir əlamət saxladıq. və ilə mədiyənə أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله əhalisinə də qardaşları Şuaybi göndərdik. O dedi: Ey gövmüm, Allah'a ibadət edin. Axirət gününə ümid bəsləyin və yer üzündə fəsad yayaraq pis işlər görməyin. Fekezebuhu faakhazatuhumurrajfe faasbahu fi darihim jathimin. Onlar isə onu yalançı saydılar. Buna görə də onları qorxunç səsli bir zəlzələ yaxaladı və öz evlərində üzü qoylu düşüb qaldılar. Bu adan və Semud və qəd təbeynə lakum min masakinhim və zeyyana lahumu şeytanu a'malahum fa saddahum anis da məhv edildi. Bu, onların məskənlərindən sizə bəllidir. Şeytan onlara etdikləri əməlləri gözəl göstərib, onları haq yoldan çıxartdı. Həlbuki onlar gözü açıq adamları idilər. Və qarunə və fir'aunə və həmən Və ləqadəcəəəhum musə bil beyinəti fəstəkbaru Fəstəkbəru fil-ərd və mə səbiqin. Qarunu, Fironu və Hamanı da məhv etdik. Həqiqətən Musa onlara aydın dəlillər gətirdi. Onlar isə yeryüzündə təkəbbürlük etdilər və axırda əzabımızdan qaça bilmədilər. فكلا اخذنا بذًا به فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من أغرقنا məən Allahuyəə qə. Biz hər birini öz günahına görə yaxaladıq. Onlardan kimisinin üstünə qaırda ilə bircə daşlar göndərdik, Kimisini qorxunç səs yaxaladı, kimisini yerə batırdıq, Kimisini də, Suya qərb etdik. Allah onlara zülm etmirdi. Onlar ancaq əməlləri ilə özləri özlərinə zülüm edirdilər. Məthəlul ləzənə təxəzü min dün illəhi əvliyə əkə məthəlil ənkəbuti təxəzət bəytək. <Sessizlik> وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون اللهtan başkasını özlərinə dost tutanların aqibəti özünə yuva qurmuş hörümçəyin məsəlinə bənzəyir. Yuvaların ən zəyifi də əlbəttə ki hörümçə yuvasıdır. Çaş ki belə idilər. İnna Allaha ya'lemu ma yed'ununa ki, Allah onların onu qoyub nəyə yalvarıp istəyiş ettiklerini bilir. O, qüdrətlidir. Müdrikdir.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 İnne fi zalika la Allah göyləri və yeri gerçək olaraq yaratmışdır. Həqiqətən bunda möminlər üçün bir ibrət vardır. Utluma uhiya ilayka min al-kitabi wa sala İnnəl-sələtə tənhə anil fəhşəi vəl-münkar vəl-əzikrullahi əkbar vəlləhu yə'ləm mə təsnəun Kitabdan sənə vəhl olmanları oxuyub, namaz qıl. Həqiqətən namaz çirkin və yaramaz işlərdən çəkindirir. Allahı yada salmaqsa, ibadətlərin ən əzəmətlisidir. Allah nə etdiklərinizi bilir. Və lə tücədilu əhləl kitəbi illə billətiyhiyə əhsənu illələzənə zəlamu minhüm. Və qulu əmənnə billəzi İleyinə və inziləyiküm və iləhuna və iləhukum vahidun və, və, və nəhnu lehu muslimun İcərlərindən zülm edənlər istisna olmaqla kitab əhli ən gözəl tərzdə mübahisə edin və deyil Biz həm özümüzə nazil olana Hem de size nazil olana iman getirdik. Bizim de məbudumuz, sizin de məbudunuz birdir. Biz yalnız ona itayət edirik. وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابِ فَالَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ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 Qur'ana iman gətirənlər vardır. Bizim ayələrimizi ancaq kəfirlər inkar edirlər. <Sessizlik> Sen bundan əvvəl nə bir kitab okuyabilirdin? Mə də onu əlinlə yaza bilərdi. olsaydı, batilə uyanlar şüphiyə düşərdilər. Bel huwa ayatun fi suduril ladin utul ilm wama Bu Quran ilm verilmiş kəslərin kökslərində olan açıq aydın ayələrdir. Bizim ayələrimizi ancaq zalimlər inkar edirlər. Və <Sessizlik> İnnəməl-əyətü ində Allahi və innəmə nəzirun mubin Onlar dedilər Bəs ne üçün Rəbbindən ona möcüzə nazil olmadı? Deki Möcüzələr ancaq Allahdadır Mən isə Ancaq açıq aydın xəbərdarlıq edənəm. Əوَلَمْ يَكْفِهِمْ Ənnə ənzəlnə ələykə l-kitəbə yutlə ələyhim, inna fī zəlikə lə rəhmətən və zikrəli qəvmi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 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك mənimlə sizin aranızda Allahın şahid olması yeter. O göylərdə və yerdə olanları bilir. Batilə inanıb Allah'a küfr edənlər məhz onlar ziyana uğrayanlardır. O istacilunka bil azab velaula ajalum musamma lajaahumul azab ve la yatiyannahum bagtatan ve hum Onlar senden azabın tez gelmesini istiyorlar.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 Şübhəsiz ki, cəhənnəm kafirləri bürüyəcəkdir. Yəvmə yərşəəhumul əzəb min fəvqihim və min təhti ərcülihim və yəqûlu zûqû mə kuntum tə'məlun. O gün əzəb onları başlarının üstündən və ayaqlarının altından əhatə edəcəkdir. Allah diyəcəkdir. Etdiyiniz əməllərin cəzasını dadın. Ey mömin qullarım, şübhəsiz ki, mənim bu yerim genişdir. Eleyisə yalnız mənə ibadət edin. Kullu nafsin Herkes ölümü tadacaqdır. Sonra da bize qaytarılacaqsınız.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 İman gətirib xeyirxah işlər görənləri ağacları altından çaylar axan cənnətdəki otaqlarda yerləşdirəcəyik. Onlar əbədi olaraq orada qalacaqlar. Yaxşı əməl sahiblərinin mükafatı necə də gözəldir. Allazina saberu ala o kəsләр ki səbirli olmuş və yalnız öz Rəbbinə təvəkkül etmişlər. وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله canlılar vardır ki Ruzusunu öz yanında daşıya Onların da sizin de ruzunuzu Allah verir. O eşidendir, bilendir. Wala in sa'altahum Allah bə أنّ onlardan göyləri və yeri yaradan, günəşi və ayı rəm edən kimdir diye soruşsan, onlar mütləq Allahdır deyəcəklər. Onlar necədə haqdan döndərlilər. Allahu ya bir sutur riz qliməyəşə uminnabə dihi wayya qodirulə İ Allah hə bi quəy innali. Allah özqularından istədiyinin ruuzisini bol edər istədiyininkinini də azaldar. Şübəsiz ki Allah hər şeyi bilir. və əgər onlara göydən yağış yağdırılmasını soruşsanlar, sonra da torpağı ölümündən sonra canlandırsalar, "Allah" deyəcəklər. Əgər sən onlardan, göydən yağış nazil edib, onunla yeri quruduqdan sonra canlandıran kimdir diye soruşsan, onlar mütləq Allahdır diyəcəklər. De ki, həmd olsun Allah'a, lakin onların çoxu bunu başa düşmür. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهُ وَلَعِبُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Bu dünya hayatı eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurduysa Asl həyatdır. Kaş ki biləydilər. İza rakibu fil fulk daullaha mukhlisin lehu'd din flemma najahum ila'l barri Onlar cəmiyə mindikləri zaman dini yalnız Allah'a məxsus edərək ona yalvarırlardı. Allah onları xilas edib quruya çıxaran kimi, yenə də ona şərik qoşunlar. Liyəkfuru bimə ətəynəhum və liyətəməttə'u Bu ona görədir ki, bizim onlara verdiyimiz neymətlərə nankörlüq etsinlər və hələlik əylənsinlər. Amma tezliklə biləcəklər. Əvəlləm yərov ənnə cəalna haraman əminən və yutəxətfəfun nəs min havlihim əfə bilbātil yəminun və onlar ətraflarındakı insanlar yaxalandıqları halda Məkkəni onlar üçün müqəddəs, təhlükəsiz bir yer etdiyimizi görmürlərmi? Onlar batilə inanıb Allahın nemətini inkar mı edirlər? O amm azlamu mimman iftara ala llahi kizban aw kazzaba bil haqq lamma səfi cəhən nəməmə wallil kəfiri? Allah'a qarşı yalan uyduran və yaxud özünə haq gəldikdə onu yalansayan kəstən daha zalım Kim ola bilər? Cəhənməmdə kafirlər üçün yer mi yoxtur? Wallə dinə cəhə dufinələ nəhdiyən? Məbulənə Va Allah hələmal müsini Urumuzda cihad edənləri mütləq öz yolumuza yönəldəciyik Şübhəsiz ki Allah xeyrxax əməl sahibləri ilədi.